گران و مخترم آردون کو دمولانا لیاکاتلی سے دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو دار چنگی شویده دا دی دمینای دو پتی ایسا تای اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ فیڈیز مرکل دکان نمبر پیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر آر صوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 031 صفه های وي نیمه یانه څه چې فلانې او یا فلانې داولې زه کا چې دا اتراس چا او شوبه چا کوله پیغمبر ته دا اثبات د غلط کار کولو چې را داخې نې کړو خلاف وکړه نالیدا به وقوف دی ماترز دا بیوکوفی چه تراز کئی نا اللہ اصفحا بیوکوفان دی اصفحا ای جمع روڑا ماترز یا نا ماترزینو یهودو دارنگ منافقینو نا مختلف و گنو کریمه څه نه جمع آغاز وکړ په لاره اچ به وقفه ورته وي ترا سے دا نه یوه ترا چې تعال نه تراسه او په نو بي وقبه د بي وقفن ابن خبكی بي اقل من سره اعتراض کی او اره اعتراض غلط نټګ دا لیکن چکه له دا چکه سه کې هغه بے وقفي ناغه باندې پروانه سات زکه شو فاهي راول اوس قران كريم جوابات کوي يا قل واتي غمبرا لله المشرق خاص الا للمشرق دی والمغرب ام دی دے الا للمشرق طرف دے او مغرب طرفوم دی الله دې کې حاضر ناظر دي ار دې کې تا ما کول غالي ا دې دې مشرق او مغرب یاد کو سم مطلب مشرق او مغرب دا اطراف کو سلور دي خدا دې طرفونه دا غړ دي لکه خلک نیلو ا کو ته ډېر نه ہوئی مشرق مغربو ناو مشعور قرآن دل تذکر کرو لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ واللالا هر طرف تیر کاغا مشرق دیو کاغا مغرب ووز دا دی جواب و نقطة بیانی چه دیو لیوئی یهدی توفیق ورکئی من چاہتا چوخوالی الہا سرات مستقیم دلار نیغی دا دا اللہ کر دی ار چالات تحفیق نور کی چاہت چوزا لی ناغدائی چسرات مستقیمہ اور تبرابر ارداغی اسباب اللہ تیار کی وزدین جواب اول اللہ المشرق والمغرب اطراف دا اللہ دی مخم ترشو چتاس و نوال تکی زاد اللہ اغا موجود دے لکی اوصل پینل سمیت کم تیرشیو وللہ المشرق والمغرب فا اینما تولو فتم وجه اللہ ارخان صلی اللہ علیہ مشرق و مغرب دے پس کم طرف تا چالو مخو فتمال تکی دے وجه اللہ زاد اللہ حرض اکی اللہ حاضر ناظر دے د دې وجنه حجاج بن یوسف یاره له ظالم تر شو او دومره ظلم او ځاتیو چې هر اوقات پینځه پاس ترګه تنه نه دا به چکم نه وخلې ځنده ګرنه پینځه پاس ترګه یا به وخلې دغه داوا د لاس نه ولا ما حق پر ایا په جیل کې پراته او چې کله حجاج آغمه لشو نه غوښته یو لاکولما په جیل کې پراته ظلم او زیاته هغه خدمرو سعید ابن جبیر رزلان هو داغه نه تاسوکو پوی تاسو د سعید ولی نه ورته ویچه پيستاسنه دما سعید ویس تسعین نی انت شقی تبدغدی ستا سعید نن تار نو پکارت تام شقی نا راو ته سعید ام لجبرز لانو چې زم پلار زم ما په نن باندې ستانه پیدا مال زکه دای خیر نا راو خه ماته جواب کو تا ماته جواب کو هکوم یې کو چ وینسه avala le kai agani wo amar tewe che bala wala mukh kai asmar taraf ta wala mukh kai no aya qablate wala mukh kai na rada tuwe lillah al mashriq wal maghrib بیوی دی بلترب تول مخوالاوی نبیوی فا اینما توالو فتم وجوه اللہ هر دیتا مخلوینو علتزاد با هلده نبیوی حکم یوک جلاتا چزمک تول مخکی نا چزمک ترب تول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى بس هغه چې به دې طرف موږ یاو نن جوګه به آيات ویلو حاجي شابه پریږدم زری قتل کوي او هغه به درد درد سره شيد چې کله شېد کو نه نهه دیا تو وینت نه وبدل دی حکیمانو نای تپوسو کو حجاج چی دا ولی دا دوم روین زیاد تولی وار آغی ورطووی یار دا چی دا وین دیر جوش کوا دوین دا چی دکی یار نوا نرا دی دا وجه نا وین برابر وار اغل طول رووات دا سیخان باچه هانو آغی سرسنو کلو دا حق دا پارا آغی حلال کلو جیلونو تا لیکن پرواناو ساتلیو مسلا اغیر پرواند باند, باند بوتلیو نزک دیده اللوی قل لله المشرق والمغرب یا دی من یشاو الى صلات المستقیم وزدویم جواب کی وکذالکا او دارنگی جہلناکم گرزولی منتاسو امتا یا طولی وسطا غرا وطاسو اللہ یا غرا طولی گرزولی او وسطا غورتو او عدلا و خیارا او غرشی خواندان ده انصاب او خواندان ده غرشو عدلا و خیارا امتان وسطا فاسو الله کرزو لئے یوتو لئے غورا المجدد الفسانی دارنگ نور ده ایدلان دوئی و ایست دللا به محدثون دی آیت بانی دلیل نی ولد محدثینو پس بانی فا عدالت دا صحاب عدالت صحابتی فا عدالت دا صحاب اکرامو ویر دی آیت نی معلومی گی چه صحاب اکرامو عدالت عدالی حرکر عرد انصاف وران ورطوی امتا وسطا یا تو لی تاسو الله یا تولې غره ګرځولې لیتاکونو داس دې نقطه د دې دوم جواب تاسو الله یا غره تولې سل ګرځولې لیتاکونو د دې لپاره چې شیطانو شهدا بیان کونکي علمنا سے خلقتا ويكون الرسول اشي پیغمبر علي سلام علیکم تاسو تا شہید دا بیان کونکے شہادت پر مانایو دا بیان تاسو خلقو تا بیان کونکے او تاسو تبا دا اللہ پیغمبر بیان چکم دینو کی او یاد دا شہادت نمارا دا قیامت گوائی دا لیتا کونو دا دیرا پارتی شہد تاسو شہد دا گوائی کونکے علان ناس اے پا وَيَكُونُ الرَّسُولُ أَشْرَ بِغَ نْبَر عَلَيْهِ السَّلَام عَلَيْكُمْ كَاشِبَانِ شَهِيدَا غَوَاي كَوْن کَ دَلا پيغَ نْبَر گَوَاي اَغَبَ کَي اَصَوْتُ النِّسَاءِ کَ بَرَاشِي سُورَةُ سِفَارَا يَوْصَلُ اَخْتَمَايَتُ گُورَ اَلْتَکَي وِي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف اذا اجئنا من كل امه باسره به کلا چر اپورت کومگا دهر امه نہ به شهیدن فگوای سرا وجئنا بك اورا بولونگتا على هؤلاء پدیک سان باندے شهیدا گوای کون کے و اده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اق روایت ته فرمای نبی علیہ الصلات والسلام پیراماتو وی چې اے عبد الله ما تر قران ته علاوه تو کا ویژه شوره شما اسره النساء ته مشوروکړو اچ دې ایت لارالم من كل امه بشهيد وی و ان نبی علیہ الصلات والسلام ماتوی چې بس بس اته کومه د نبی علیہ الصلات والسلام سره کوته نن دا, دا غنغه را روانه هغه فرمایل چې زه انته لا هی خپل مد باندې کومه لکه څنګه چې د الله بنده عیسی علیہ السلام اا خپل مد باندې کوي دا رنګه سوره الحجر وللا سم اتاو یا ایتو گورا نالتو کم وی سورة الحجو واللسوم سپارا اتاو یا ایت چوی اتتر ایت کی اخری ایت تی نالتو وی و جاہدو فاللہ حق جهاده واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ قَوْمَ سَمَاءَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَدَرَّطَ شَيْءَ بِغَوَايَةٍ غَوَايَةُ انْكِيبَتَ سُبَانَ دِيَ أَيْ دخپل زمانهی پا خلق بانگوئی کوئی چه منگ دی تا مسئله رسولی وا لیکن دی اغمان لینو وا لتکونو شودا علی الناس ویپون الرسول علیکم شهیدہ وما جعلن القبلت اللتی دریم جواب دریم جواب و دعاق احتراز چه دید بیت المقدس نا خان کعبی بیت اللہ شریف توقر دیدل دریم جواب وما جعلنا القبلة التي عنور وجل منغا قبلة كنت عليها چویته پاغي باندې الا لنا علما مگر دديره طار چې معلوم کومغا په علمي ظاهري سره الا لنا علما مگر دديره طار چې معلوم کومغا په علمي مای تبع الرسول چه څوک تبدار کی رپیغمبر ممن د اچان یان قلبو جواب کیږي علاه کی وي او پوند خپل باندی مان ګورو چه څوک ملګرتیا کی پیغمبر استا څو ستابیداری کوي او سوچ کمنه واپس کیږي په دې وجه امتحان کی خیره فا داخو امتحانو کنه پیغمبر بانده اولئی نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه بیت الو قدس کمانسکو تقریبا اش پالس میاشتی کم زیاد نعادت یه گرزی نه کنه پر پری خودل یقینن دا گرانوی نهید گرانوی لیکن کل چې دا اللہ حکم ور تراغی نا اخفل عادت اگه پری خودل دا الله د دا حکم داوجین. دا وجنه د پیغمبر باندې الله دا امتحان راوسته او بیا دا غه تملګره باندې چې هغه جمالګره سکه د پیغمبر سر راوړي هغه پیغمبر پریزي ځکه وایي الا لنعلم مگر د دې لپاره چې معلوم کمنګا په علمي ظاهري سره مېتبع الرسول چې ممن دا آغا چانا یا انقل یبو چوا پسکیگی علاقبی فپندق پلوباندی دا دو جن حدیث کم من اطواع الامیر فقد اطواعنی نبی الاسلام فرمائی من اطواع الامیر فقد اطواعنی چاچی تابداریوکر دامیر نظامات تابداریوکر لا ومن هسل امين فقد اساني جاء خلافكم يا امير زمام خلافكم ولي امير فراسات ولي امير رواني فسنن بنده لك امر سنن طريق قيغ خي اي طاعت امير اطاعت طريق خدان نتا سنن طريق خدان طاع اتباع او امیر کې غد سنت خلاف دي غد اتباع سنت نه خالي نه دا غته تعبداري هغه تابنده نشته په دې وجبنده دا راني بل نبی عليه السلام فرمایلی تاسو د خپل امیر خبر اورئ او تابدارو کې داغو وطيعو تابدارو کې داغو ولو کان عبدا حبشيا اگر اغا خفش غلام ولی نئی یعنی غریب ولی نئی بیمالا ولی نئی بیمالا غولی نئی و امیر مخرر گئی ناگر پس بازی داگه اطاعت پکی او داگه تابیداری بکی نا اللہ وی اللہ لنا لما مگر ددیر پارا معلوم کمانگا پا علمی ظاہری سرا منیتب حر وصول چه تابیداری کی رپی میں مندا اچانا ان قلبو جو واپس کیگی الاہ قبی و پنخ قلوبنده ازک نبی علیہ السلام بل کی میل من خرج ان اطاعت سو کو جو تو دیتا تن دیتاد نے زانو با تو وا فارق الجماعه اود جماعت شو فقد ماتت امه الجاہلیہ ندې امرشه په مرګ د جاهلیت من جهان ته اتي څو چې وتا د امیرنا وافرقل جماع واصير قل جماع او جدا شو د جماعت او تنظیمنا فقد مات ما قاتل جاهلیه ندې امرشه په مرګ د جاهلیت علی سلام امیرینو آیا آمیر امیر ا, کار اتو آتو آتو آ دا امیر نه خواخو یاره زبی امیر کار کومه اقی ګوره نه تیګی به میه ویل کارنه کی نه یا سره و زمونس کومه په ډیرانه تا ته وینه کیه او ویول نه کیه ته ګوره نو نه ځان لا خبر چا سره په ډیرانه درې کیغه زمونس کوم پدی تا ته نه کیغه هغه وی کیگی ته ګوره چکیو کنه کیه داسې نو امیر نه ان تنظیم دی امیر او تنظیم دال دا قران درس تھا دال قران و سنت دی زور لگین په امیر باندې لگي امیر جوړ کئ امارت تسلیم کې اغه اومله تنظیم ځان له جوړ کئ تنظیم کې داخله شي باره تنظیم جونه سونه لري ګور دا اړوسته تنظیمش تا د ملک تنظیمی د افوا جوړي د فوج تنظیمی د دا عریه دات کرنیلو دا سرپزا برګډی را 100 100 دا څخه تر ازور بس د نو ازره ابلا یعنی امر املاء د اړتلو تنظیمی او نو دنیا وی له ها سره تنظیم کې اړ یو داخلي نو د لن کو زرو ضروری دي د زناور د مچو د اړت تنظیم شته د مرغوت تنظیم شته او کنيشته نو تنظیم او اینشته ضرورت پته او درس ها در درسی درس کوي لیکن تنظیم غق نکه ویاسه تیلر جکیه ری زمانگ جماعت خو آغا ملگوی چاہ در تنظیم درس ور که او تنظیمی درسی او تنظیمی اصول پا که او اطاعت در امیر پا که اصول در امیر پا که درس وغی که امور تنظیم نه اصول تنظیم نی درمیه در امارت منل نی نا بس درس ملگوی ن تنظیم یا نئی آنه داغس غریبو لکر فکیل اصب یاینا یا تنظیم در خشیر دیجئے که مسئله تنظیمی ذکر کولا اللہی منگورو من یتبع الرسول چی سوکا تابدار کی اپی غمبر ممن دا آغچان آین قلبو چی واپس کی گی آلائی خمدر نگر کی توفیق ورکړو الله غیتا الله همت ورکړو استقامت ورکړو هغه تګران نه و د پیغمبر خبره و مناله او دانه ورته وی دنه یې ورته حساب راوړی بلکې هو کم منځه راغلو ارکل هو کم راغه استدارو ناراضل شوی دل په طرف د بیت الله شریف د الله د حکم انتظار به بس کو وما كان الله وَمَا كَانَ اللَّهُ وَسَعَ جواب سوال پیدا شئی خواه دا بيت المقدس چا منزون الكردين اولي اغا بس لرلسو شپاس واللس مياشت یا تلس تقریباً دا منشوره بيت المقدس تانو دا دغس لروا نالاوینا وَمَا كَانَ اللَّهُ آمدِ اللَّهُ لِيَزْوِيَا جبر بځای کې ایمان کوم ځنستاسو ایمان منستاسو منځن الله نه ځای کې داږي اجرونه تاسو لپاره الله بدلی در کوي ان الله ده شکا الله بنا سی فخلق باندي لرهو فر رحيم ها مخاشف قد كون کې مهربان دي مخ حکمت چې قبل بیان شو او ا دا چې الله لنالممه مګ د دی رپه چې معلوم کو په ې ظاهری سره یا لناله معنا چې او نو منګه چې او منگا نه حمت د قبلی د کوو چې کمغې د چا منله او سوکن کار کې څوک نه راړي نه په دی ید کې تاریخ د قبلی غېته اشاره کوله د ید کې تاریخه د قبلیغ اغذ کر کوون قدم را پتا سرا وینو منگا تقلب وجهکا آم مانا ها چکی ناغدارا تقلب وجهکا اولی دود مغستا فی السماعی برا طرفتا فلنو بلینکا پس او بگرزو چه اصطاق و خواه ترزواحا چه اصطاق و خواه تاو منگه غیطا تا وارو نوز دیزه کی سوالا و اعتراض داراتو چی اخو تقلب او بز دیزه کیا حدیث بیانی کنن در بخاری حدیثو چه نبی علیہ السلاة والسلام اسمان تربتا با قتل او پده انتظار او تمو بیو امید بیو چی ما الله اللہ حکم دا خانکابی کلکوی نوی دا حدیثم دے لیکن دا غی جواب زمان حضر شیخ القرآن نور الله مرقضہو کئی او غدا دے یو دا دے چې استراب رازی نو تقلم مانا استراب پریشانے کے رازی تقلم مانا پریشانی او قرآن قویم دا زیب پزے ذکر کر دیو لَكَ سُورَتِ نُورَهُ وَرَيْهَ أَتَلَّصَمَ سِبَهْرَا نَعَلْتَ كِي وَيْهِ سُورَتِ نُورَهُ أَتَلَّصَمَ سِبَهْرَا اُوَذِرْ شَمَيَتْ كِي وَيْهِ چَتَقَلُمْ مَنَا أَغَسَرَا آيَةَ نَمْبَرْ سَيْنْتِيز نَعَلَهُ وَيْهِ نَعَلَهُ یخافونا یو من تتقلبو رجال لا تلهم ده آیت نشورو کیه نمیانس کی وی یخافونا یو من تتقلبو فيه القلوب والأبصار یخافونا یو من یری کدی داغر وزنا تتقلبو چپریشان کی کباب فيه القلوب پاقی کزونا والأبصار سترکی او پریشان بھئی حیران بھئی زرو پریشانی او خفب بھئی او غم درد بھئی درکیامت در حیبت توجه لی دارنگی سورت الاحزاد دو اشتم سپارا شپکش پیتم آیت کیوئی سورت الاحزاد دو اشتم سپارا آیت شپکش پیتم کیوئی چیان سار یا ما تقلبو يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا إِذْ قَلَّبُوا وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ پار ځ باندې چې پریشان کېږي با م خن دي په اور کې ما خنه مې پریشان کې خپه وای د غم نه بڑک لتقلم معنا پریشاني یوده معنا جواب دادای چې تر ز تر وا نه دا مزاره دا او کري غه ما نه و بیا به مزاره په معه د مازی را بیا نو مزاره بهم مازی ما کې د و نه دا پپل د دا نه پاده شو تر زوا ی نشته تر زوا زر دی چخواه بهشي ستا دانه چې ستاخوا کووه بیاخواغ نه به را دي تا تازه زروي چې تباخه هک اغي لره جواب دادې چې حدیث کراغلې دي چې نبي علي صلوات والسلام مبارک تل چې ما ته به الله کوم کله را لیږي ندا اول وقت دا وقت اول و الک مثال داسره چې سره کو جوړتنه خپل کورن له جوړتنه لکه زه زول کورنلړ شي 얼 تکینا هغه ورځې خپي ان زول دی پس ځکه په انا پوه نهې پوہ نه زول دی پس خپي نو د نه پریشانی اگر چې انا وی کورې خې خاصې خولې لوی ارتي او خپي ور پس هزر پس نه هالو وخت کې او چې پکې مخته شي اواختې شې بیا په ونې کې خوشالي دکاسې نبی له سلام او هالو وخت کې خپو ایا که خپوه چې د خانقاه بیت المقدس ته ماتا ولې حکم وشي چې آه دا اهده قبله لوم بنه خبر لکه چې کله وخت تیر شو ا پینځه پاسه نه شته تیرې شوې نو نبي له سلام عادت شو بیت المقدس ته موذ عادت شو ا دې نقطه پکې دا چې وه دراوړېدل هغه مسلمانان کېدل نو फायदा دا و نبیین علیہ الصلات والسلام زره داوا چې کووس ماته د خانقابه حکم له غروس ته شې نه دا بخي يهوډو مسلمانانه شي بهاله مایل شي د دې د وجنا دا دغه جواباتي دې ځای کې تقلب په معنا د پریشانه را فلانو ولی انکا و سوا بلونم غتا قبلهتن عقبلیتا ترزا چتبه که غیلرا انستابه خشیغا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ مُحْفَلَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَرَادُ بِيتَ اللَّهِ الشَّرِيفِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ أَوْجَهُكُمْ يَثَاؤُ فَوَلُّوا أَوْجُهَكُمْ مُحْفَلَ شَطْرَ تَرَادُ بِيتَ اللَّهِ الشَّرِيفِ بِيتَ اللَّهِ الشَّرِيفَ تَرَادَ مَحَلَهُ نَغُورَا شَطْرَ قاولو اوجو حکم مسجدان نی دی ویلی چه جمعه طرف تمام حواله و شتر ی ویلدی او مسجد حرام نا قرا ویلدی خو شتر وی طرف تا او اطراف دی, اطراف دی اطراف دي سالور مشرق مغرب اشمال او جنوبو د سالور طرفونه دي اون زمون دا د موسکو له طرف کميودې قبله دا د شہتره دی او دا طرف دی د دې وجنا قبله طرف تمونګه مخکو وز کسو و اوس که څه دا یو چې نه خانه کعبه تا بتول دا چه منزر تقریبا شپالس لشتی راد شپالس ها لشت تقریبا خانه دا نچه شپالس کسان و تا ادره دلنه شپالس منزلشن دا نور دا نور بسو چلکی پا دی اجا قرآن طرف ته مخ که دین ذا أبو حريرار زلان و رأيت انما جئنا خلق لديه نبي الإسلام فرمي ما بين المشريقي والمغربي قبلة ما بين المشرقي والمغربي قبلة تم ينزو مشرك دمغربي قبلة تم ينزو مشرك آه دمغربي قبلة اذا من ما حديثي هذا حسن هازا حدیث حسنن دا حدیث سیده حسن ده اوز دا حدیث خوده غیر مقلبین وی چا غیر منگا ذکر ترس که دره کچه اقلین دی طرف تره خانکاوا پا دا ترس که دا اقلین منگ اغیر تا ذکر پا دا ترس ادری نوایت خو هغه سې چې ترس کې درېږي ا په ترسي نه حدیث کې چې وي ما بین المشرق والمغرب قبلۃ ند ندې رسول الله صلی د حدیث مطلب سره چې تا کله طرف ته مخ کړه قانع شطر مجد تا شتر مسجد حرام تا نو شاکم طرف ته راغله مشرق دراغله مشرق اشاره اغلا او دې ته او ته قبلې مخ راغله نه حدیث صحیح جو د خپل ځه بندرې او کته پتر څه ځکه نشته چې هغه شانه رخوا ته ناراضه ده حدیث خلاف کوي دا یو خدای قرآن جواب وته کول له جه حکم شتره شتره ویلې ده مسجد نه ری حدیث رد باغې نه جواب ځکه هغه احنا سره وی دنین نشته پدې باندې نو موږ یو د قرآن بل شو شتر دین حدیث ته هاذا حدیثن حسنن دین دین जबाबاده اجماع امت چې صحابه کرام مسجد قباه ته مو اسکان کم طرف ته منځ کړه مسجد قباه چې جوړ کړه د په کم طرف باندې او په غشټر باندې او اقبلو ارسلون قیاس نو عقل سلیم نه وایي عقل سلیم جه آ ته مخه طرف اغه ګورم نه وقبله ده اغه طرف ته مخه نو سې ته یي نه نه په سره سلاور وعلى قسمه دلیل شته پری باندې ا دې نه دې قبله باندې اقامت او محراب هغه عارف یو له لګډ وړه کله باندې مداغه دې ته دا شي وو ا محراب په جمعات کې نیو دا سه مخه په ترس او په ترسي اکرۃ نعم فضيه وزبان دي نعم الله فولوا أجوهكم شطرا فسوالوا ما خنقفل فطرف فطرف ده بيت الله شريف طرفيات كشطريات وإن الذين أو بشكا الكتاب شوار كل شيء شو ديغت كتاب ليالمون كده أنه الحق شبشكا داقبل حق ده دا من ربهم نترفض رقبنا وخبرجي فدباني خرسيجي شدا قبل حقدا وما الله آمد الله بغاسل نا خبرا عما داسنا ياملون شكاية دي ولا إن أطيت الذين أو قسلت لها كسانتا وطل الكتاب شورك رشيد وطل كتاب بكل آية ها قسم دلل ما تبعو دتابعين ته قبله تا د قبله استه وما انت اونو تابعين تابع دار کونته قبلههم د قبله ردي وما بازم انربل پدې کې بتابن تابع دار کونته قبلهه بازو د قبله د بازو یو د باندره کېلو د يهود قبله بيت المقدس ته د اسرايون یعنی نصارو قبلهه بيت الله هم دي اغه د يهود قمنه مونږه استاغيثه به وَلَئِنِ اتَّبَعَتَا اوکا چلی تابداری کتو احوام ده خوایشات ردی خوایشات سو اقوالهم اللہتی هیا آراؤن وبدو احوام ستوی ده دی احوام خوایشات ده دی اخفل رائع ده دی روان شوی مِن باد ما پس داغین جاکا چرا شتاتا مِن العلم دلیل علم معنا دلیل تاسو تا دلیل راغو په مسالې په اوس سره د مسالې نه بیا خپل دی ا سره د مسالې نه د مسله اغه نو څه شوې انك بهش کته اذان و دغه وقت له من الظالمين خامخشه د ظالمانو نه پیغمبر هغه ته امارت ته امت ته ا تا تاسو یمن ګورتی اوره نه غالي اخر ته پیغمبر د خ مارت امت ته پیغمبر د اسینه کې چاغه چې آرای د قوی شاته د غیټه د ډیرتي بلکې امهت ته وایي الزینا آ کهسان اټین عمل کتاب څور کده منو ایت کتاب یعرفونه تو جن حقانیت د قبل یعرفونه ه زمیره قبل تراجره حقانیت د قبل پیجنی یا یعرفونه تو پیغمبر دبر حاضر یا یعرفونه ته جنې دا قران چې دا د کتاب دی کما یاعرفونا لکه څنګه چې ته جنې ابناعام زمان خپل وختو زمان خپل ته جنې ا وکسان چې زمان خپل خې ته جنې د قسې د قبلہ یا قران او یاد پیغمبر ته جنې خو له نه تسلیمې بغيان بينهم دو جد زدنا و دو عیناجنا پر خبلمیس کی و اینا فریقا او دو شکی اوڈالا من هم پدی کی لیبتمون الحق خامخا پتی حق و هم یعلمون او دی خپوئیگی خپوئیگی لیکن مسلا اغپتی الحق و حق جدی من ربکا دطرفا درستان دی فلا تکونن تسمکی گتا من المنطرین دو شکی انکونا سمطلب مکه زہ تشکیہ د نزول د عذابنه چې دی خلاف کوي د دې په الله عذابنه ورته او یا رسول چې مساله پټی ائ هڅ پټی نو دې سوچ کني مال به الله عذاب مورا کیشو خامخمو الله ورته یا د دنیا کې ورته او یا بولا اخرت کې ورته نلوی الحقو فحدی من ربکا د طرفه دا رښتنه ده اها کو علم علی یار فر رجال بالحق لو حق بر رجال سې په جندش سړي په حق باندې اهغه په صلو نه چې په جندله یار فر رجال بالحق وي په جندش سړي په حق باندې لالحق بر رجال په حق صلو نه حق پر سپشتي جنې چې قران او سنت ورسره دا اللہ کتاب ورس رئی اگو که اتباع سنتوی نو تبا پیجن دا حق پرسته دانا چه کسرت شو کفره بیری نگو ندیبا حق کری نا سی نرہ پا خلق بان حق میشی پیجنده بلکہ پا حق بانده پیجنده چاہا که تسلیم کرده پر پوچ دا سی سڑی رہ ولی کلن آدو پادہار چاہ وجہتن یا طرفی ہوا چده بَتَرَضْ دَارِي وَلِكُلٍّ وَلِكُلٍّ تَنِينٌ فَارْدٌ مُزَافٌ إِلَيْ وَلِكُلٍّ قَوْمٌ هَذَا فَارْدُ هَارٍ يَقُومُ قَامِنٌ هَذَا فَارْدُ هَارٍ يَقُومُ يَا الْأَرْخَوُنِكِ يَا تَرَفِي وَلَا يَا وَلِكُلِّ عَهْدٍ هَذَا فَارْدُ هَارٍ وَعَهْدٍ هَذَا فَارْدُ هَارٍ وَدِينٍ يَا تَرَفِي ولی کل ادبا دا هر یا قوم ویجهتون یا طرفی وواچدین مولیها تطرف دا غیوی فستا بقل خیرات پس واندی کیگی نیکو تا نیکو تولاندی شیخا فستا بقل خیرات دانی چو مندت خیرات لی چطو پخیگی نا خیرات مانا دیزی کی نیکی تکونو سمجه کې چې تاسو یا تیرا بولی وکم الله تاسو خدای په جمیع تول ان الله ده شک الله علا کل شین قدير تاسو باندې طاقت لرونکي دي امر هي شعارشتان او کوم زینا چرو ديته فواللي نوا له وجهه قام خپل شطر المسجد الحرام په طرف ده بيت الله شريف و انه ده شک ده قبل الحق خامخ ثابت منرد دطرف د رستانانه و الله آم د الله بغاافنا خبره اماما د آاسنا تعملو چې کو تاسو ومنه سو خارج ته او د کوم دنا چ تو سواللي نو أوالهجهاک مخپل شطر المجد الحرام پهطرف دبي الله شب حيسما قم او کو ک چې تاسوو فوللو نو اواي جو ح کوم خو ن خپل الله شف لی اللہ یکونا دا دیر پارا چنشی لی ناسی دا پا دا خلکو علیکم پتاسبان دی حجتن سا اعتراض چی سا اعتراضو پتاسبان دی پاتنشی او حجتن دی ولی وی دا ذکر اولو چی تارات چی مراغلو چی اخری پیغمبر برازی سزمانا او آسا او رزی اغن بیت المقدس کمونسکی اوبرا خانه کا ته مننسکوې توه کې چې کم نه نهدار راغلو نه ځکه الله و ل الله یونه لناې ععلیکم حوجتون اوس دو په تا نهپاتې کېږې تاسوبان ځ خپل کتاب نه دا معلومه وه او چې نهې نه د ز دووج نهې الله الله دنا مګسان زالمه چېین تییاندي من هم په دی کې ظم په معه فلا تا پاسمه ایریا ګر دین او اخشونی او ایریکه زمانہ ول یتم عدل پات پورکم نعمت ایحسان علیکم بتا سو باندې ول علکم تاسودون ا دیره پاره چ تاسو لارممه او مخکی آیت او ول یتم نعمت نووز دی ور پشه آیت کې مثال د اتنه نعمت اغه ذکر کړي چالا خپل پا دی اومد بانی سنگ پورا کل ری نداغی بیان کما ارسلنا لکا سرنگی چراولی کمانگافی کم بتاسو کی و رسول الفی غمبر من کم چستاسو نده یتلو علیکم چ بیانی بتاسو آیاتنا حکم نظم و یزکی کم آپاکی بتاسو شکنا و یعلمکم الكتابا آخی بتاسو تقران والحکمتا حدیثا و یعلمکم آخی با تاستا ما آخکام لم تکونو چه نوه تاست پاقی تالمون پویا تاست پا تنوه آخکام با تاستا دالا پیغمبر آخو خی فذکرونی پسیاد ما ازکر یاد بکم تاسو وشکرولی آخشکر باسی زمان ولا تکفرون آخ بی قدری مکوید نعمتون زمان سمتلب فذکرونی پس یاکی ما پا اطاعت سرا اذکرکم نیادکم تاسو پا انامات سرا واشکرولی شکر باس زما دا نعمتونو ولا تکفرون او بی قدری ما کوئی دا زما ولا تکفرون سمانا بالمعصیتی وپنا فرمانه سرا زما نعمتون اغم بدلوئی پا دی وجبان دی او ذکر مختلف اقسام دي. یا ذکر لسانی دے چې خلو بان تا ذکر کے او درم ذکر قلبی رے چه ذکر اللہ یاد دے او ذکر ذہنی دے او ذہنی ذکر آسری نو حوست براشی پسورت حال امران کی بمراشی او دی سورت کے سورت البقره کے مرازی یاو سل سلوش پیتماییت کے رازی ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ دغه له الله دې کې سوچو تدبر فکر کوي آيت علمران کې ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الوي په دې د اسمانو دځمکو کې ځمکو هي اسمانونه الله ما پیدا کړې دي او اختلاف در وزیېله آ لول الألباب نه بیاوي ای ک ال نه ل کروون الله قيااً وکو اوود ولا جنو بهیم وطف في خلق السماوا وال الأرض دا ساې چېې الله په لا لا پهناستا آم لاستهبانې آ په دا داسمنو دزمکو کې وربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ا دې نتیجې تورسي کې چاله دا نظام به فائدې نه دی الله یو مقصد لدی پیدا کړی دی د دې چې موږ ذکر دعاوې مراد دې ځکه لې فایص کورونی پس ما پېتا سرا اشکور کوم یاد بکم تاسو پنې متن سرا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ شُكْرًا عَظِيمًا وَلَا تَكْفُرُوا بِقَدْرِ مَا كَانَ إِمْتَنَّهُ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَتَتْكُمُ آيَاتُنَا بِأُمُورٍ مُّسْلِحَةٍ أُمُورَ مَصْلَحَةٍ فَاصْبِرُوا وَصَلُّوا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الصَّبْرُ دَارِ یا صبر کې د ګناوونو نه چې تا د ګناوونو نه ځان بچې اغه د جنا حدیث کې مرازي چې نبی الله السلام فرمایلی دی او نوجوان چې په ځانته د ګناوونو نه ځان بچ کو او د الله د حکم په پیغمبر تاته وکړ قیامت پرځ باندې دارش د سور دلان دی صبر هغه او ازنه د ګناوونو بچو از صبر عن المعصيه دا ګناو نه ځنه بشکو درم د صبر علتات په اطاعت باندې صبر چې تعالی الله قران او سنت درکړي دي او تعالی ته توفیق درکړي نه پاږې چې کم نه صبر وکړي په دې او مسائل امتحان در باندې راغلي تکلیف راغلي مالی راغلي جانی راغلي نه ته پاږې باندې صبر وکړي طرف نه دی آزمات صبر دی دادری مرحلی د صبر او بیا اتو درجی دی ده صبر درجی اتو ری او مرحلی اغیدری دی اللہ وی استعینو امداد غاره بسبری و صبر سرا و صلاحات آق منز سرا صبر سرا استعانت امداد اللہ نواره اِنَّ اللَّهَا بِشِكَالَّهَا مَاَاَسَّابِرِينَ مَلْگِرِ سَبَرْ کَوْنْكُرِي ولا تقولوا واستبرتت نه کله کله په ټایم امتحان راځي څنګه امتحان به ديږي کداغه بیان کړي ولا تقولوا ا ما علم من په باردا اچا کې یختلو چا وږي شي په سبيل الله و دین د الله کې اموا اچي نیمړي دا موا شو ختم شو دا आवाज مکوي بارنګ دا, دا خیال مړه چ شهيدان اغمروش او اوواز ختميشو نه نه بل احيا بلکې دې ژوندري ولا کې لا تشورون لكن تاسو نه پويګي تاسو ته بل احيا بلکې دې ژوندري ولا کې لا تشورون لكن تاسو نه پويګي د دې وجنا مسامرہ البرزخو لا يقاس من, الدنيا. لا من الدنيا. دنیا امور الدنيا البرزخ لا يقاس من امور الدنيا وې برزخ چې دی له دې قياس ته دنیا په امور باندې نه مکووي چې د دنیا په شان بجویندي د دنیا په شان به خړا کوي د دنیا په شان ته باور او اخرت اسکي و نه نه داسه مکووي مسعامره دا ابن حمام لا يقاس من امور الدين من امور الدنيا ور دنیا امور بانا داغی قیاس مکوائی کانا قرآن اموری بل احیاءن بلکی جوندری ولاک اللہ تشورون لیکن تاسو نپوئی گئی اللہ داغی پا جوندو تاسو پوئی گئی نا او البدائی و السنیو اغاکی موری چہر آچا غا لکا جہاد کلو مجاہد دی او اغمشو نارا شہید دی پاوکم د دنیا بنده د دنیا پاوکم سره هغه شهید دی هغه ختم موی چې کنه ختم دی هغه دامه چې د دنیا پښانت ژوند دی بل احیاءن بلکه ژوند لا ولعتلعشرون لیکن ته سن پهیږئ اچکل وی يرزا ژوند دی نه خدای آیتونه سره وسکئ دا آیاتونه د قران کریم دی سره ویا لك مخي أول سبارتك ترشو ها أول سبارتك أتاو ترشو نعمتنا نعم أربعين شكال زكر نعمت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الله انكار سنجا ويدا اللذي والنا ويتاسم لا نشتق لي یا داید اور سوره الحجر ګوره نن حالت کې موي ساله سم صفاره سوره الحجر اخرې آیتې وعبد ربک حتا یاتیا کل یقین ربک حتا یاتیا کل عبادت کا وعبد خپل تر دې پوری 84 تاج برا دینه <تصفيق> آ بس جوان دے جوان دے بھائی در سورت الزمر درشتہ میں صفارہ او درشتہ میں صفارہ اخری ایت نال تکم وئی سو تو زمرہ درشتہ او داغے درشتہ میں صفارہ اخری ایت تے انکم ایتون و انہم ثم اینکم یوم القیامتی و حند ربکم تخت سیمون اینکم ایتن بیشک پیغمبرات بوفات کیگی و اینہم ایتون او بیشک سر بسکی چیتاو ایجوانده دیو من دی انده سر بسکی اصورت این کی سالس مصیفارا صورت این حل گو یہ وشتم ایت کی نوالتو كموية اكي سايد امواتن غيرو وما يشعرون ايانا يباسون امواتن ملدى اللاوى ملدى ملدى غيرو احيا ندى جوندى امواتن ملدى نبعر تاكيد دا پاروى غيرو احيا جوندى ندى نحن وما يشعرون ايانه يبعثون ان فقيدي کلبا پرته کول شي قبرنونه دا پته وتنشته چې کلا پرته کیږي کلا واپس قیامت به کل راځي عاشوره تنمل کې موي 15 پیتات سنت تنمل نلته مصی paragraphs آیاته 15 پیتم کې وایي ا د دا مضمون دا کوي چې واملې ښا جواندين وفاددين شلم سيپارا شلم سيپارا يلوم بني ركورا قل الله يا عالم في السماوات وال عرض الغيب إلا الله وما يشعرون ايانا يباسون الله وعيا جنب وجه غسوكا جاسمانون كدي عزمكو كري تغيب باندي يا الله وما يشعرون ایانا یبسون ان پیګه دې چې کله با دوه بارا پروتوکول شي امواتن مړ بل احیا الوی مړ دي ها د برزخی ژوندې او د آخرت په اعتبار سره وتملموي ولا تقول من یقتل فی سبیل الله اموات دامه چې کنه بس مړشونه ختم شونه ختم دي بل احیا بل ژوند دی ا حیات په مختلف معنی وو د تر تازګیو او حیا په معنا د ابادې وو حیات په معنا د تعمیر دی دا بلا معنی دی بل احیا بلکې تر تازودیا او حنددي بلکې آباد دي او حنددي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ ولنابلو انکم اخا مخاص می منګ تاسو مشاین سر منخوااف د ي سره والجو د اللوگ سره تا دشمن یا راي پرو نه سا لگ بر راي پرو نه سا ونفس من العمال او په کمي د معونه سره والفسي د نفسونه سره ورات او د و سره و بشر الصعبابين اوزی ورک سبر کوون ک تا کله کله دشمن را به غوري داس بوشغې به بو غوردي نطب پرووان سا نه کله کله لگ طاند راي نسوګوي هي چاندما ورکوي يمدا تاسو نو سره مکووي تبز اگې پروانه ساده وه خزانه الله سره دي الله سره دي خزانه دي الله برالوات وبشر الصابرين ازه ورکاسه برکوونکو ته الذين دعا كسان دي اذا صاحبهم کل چور سيګ دي تا ان لله من داليو وانه اليه ابيشک من الله ته راجعون واپس کې اولائک <العليك> دعاکسان علیہم درې خوشخبری ولله ورتيخا چا چې صبر علالمصائب <العليك> وکا ته الله درې خوشخبری وله یو اولائک دعاکسان علیہم یو پدیبانې صلوات شعباسی من ربہم ده طرفا درقلنا شنا من الله وشعباسی به طرف دللنا دریم ورهما اور احمد الله وی دریم بشارت و او دا کسان هم المهددون صرف دیلار مندن کری اتم شوبا دا غی جواب بیان شو اخیری نہم شوبا او نہم اعتراض پر ارسال او دا جواب ان صفا والمرواتا من شعائر الله پدې ایت چې نہم شبا اردی مطلب او هغه تمنغه خپل درگاون نه منکې خپل صفای د مروا ډیرو تخېجه درغې تراس تمنغه خپل زیارتونو ار درگاون نه چکم دین نه منکوي خپل هغه صفه مروا ډیره ته ځل ته کو ګرد اچ امبر اخېجه کو زیګې لمنګه زکتا نمو نه قران دیږي کې دغه جواب اوستم دغه دغه بي ها خپل پلاني زیارت ته ځي زی قبر لځه ومنکه منکه کوي نو په طریقه باندې لښتنو زه ارد هر یو قبر لا کافر ماشین قبر لم لړشه عبرت نه واخلہ یک دعاغه غته قبلي گینه نا غبرت عبرت والے چې دین اغل دے منګمدل ترازو عم قبر لشنه او خصوصي اغل لشنه و چې کم نه را واسلګ دے نا غم کاو اغه زیاتې پرېژزهکه به دا وي او دا خلک <سؤال> چې دا روزې متې نه ک ځي نوایره خو نو کلکه خر دی نو په پیو ب دله غستې خو نه خرتي کنی یو پ سر ب لاغست دی وو داه ته را کوي روزې د نه وي ل لا سلام ل چې خلک دي او کله وي تا ب الله شې چې خلک ې او چاپېرهته نه تواپونه کوي نه داخواته کیاې فاسیت کو که نه ان صفا ندلته جواب ان صفا بشك صفا لري والمروه طمروا من شعائر الله دا دا نخد الله ندي دا شعائر الله الله مخركله دي الله حکم کله دي نه بده کتا سواي ان صفا والمروه او دلته کی او دکسان کی زمانه جاهلیت کی ارے بےکلوا خانکابا بیت اللہ شریف حرم حرمت او بیا دغینه گټ جوړ شو یو اسافو بن نیلہ نو هغه ول یو گټ ته هو د صفابه نه بل په مروا چې خلک ته یې عبرت واخلي چا ګوره نو روز ته خلک چراغ نغې انور ته نور شول وکړه نو دیو جنا ا چکن دین اسلام راغې نغې لره کو حقیقت مو وکړه باقی پاده شو هغه تطلرتلو نده غو ابراہیم علی السلام د بیوی بی عقل نقل او حرکت اتررو نقلا و عقل د الله تعالی شوه د پسند او عبادت کې شت